це?» – здоувалась Уляна. Да, так. Пуля военный билет пробила, осталось только Ан. Вот в госпитале и записали, кто может быть Ан? Анатолий. Так и остался. Он старший за меня был. После войны женились. А что он Антон? Я не знала, пока на похоронах родочи попривозили винки на Антона. О ней рассказали. «Давайте і його пам'янемо, запропонувала мама Марія і перехрестилася. Керемпленова дама вихилила свою скляночку одним махом, закусила шматком пахвини та підвилася. «Ну, не буду надоїдать». Сувора жінка, точно як її ім'я, – стиха зауважив Степан у слід. «Та її Сталіною ніхто й не зве. Всі кажуть – полковниця», – мама Марія теж супроводила її поглядом. «Безтолковниця», – згадала Уляна прізвисько, яким у дитинстві звала сусідку. Мама несквально глянула, точно як і у дитинстві, коли боялася, що хтось почує. В міліції робила, в паспортному, пояснила вона. Її всі знають, і вона усіх. Поминання навкруги потроху підвищувало градус і переходило до стадії жвавих розмов, сміху та вигуків, які мали все менше стосунку до померлих. Настав час збиратися додому. Уляна глянула на могилку, чи не загасла лампадка, і зітхнула. Жалко, бабуся не дожила. Цікаво було б, якби побачила Степана. Що сказала? А що вона мала сказати? Не зрозуміла мама. Ну, ти ж сама мені розповідала, що діда забрали в тюрму з документами Степана Шагути. А раптом це його батько. Мама зітхнула. А може і добре, що... Не дожила, бо кому приємно почути, що твій чоловік став жити з іншою, і що дитину має. Ну, а тобі хіба не цікаво? Це ж і твій батько. Знаєш, Улясю, давай краще не будемо, бо тоді може виявитися, що Степан мені брат. А тобі рідний дядько? І що тут доброго? Вона взялася збирати зі столу? І Уляна приєдналася, складаючи на тарілку залишки тризни, щоб залишити на могилці. Тим більше, що там все дуже заплутано, бо насправді цих шагут було троє. Як троє? Уляна заумерла з тарілкою в руках. Як троє, почувши, обернувся Степан. А отак. Вдома поговоримо. Не треба на цвинтарі про таке розмовляти. Зачекай. Один шагута – це мій дідусь, правильно? Мама кивнула. Другий, справжній, той, що пішов в УПА, правильно? Мама знову кивнула. А третій? Був і третій, і знаєш, я хоч і мала була, але пам'ятаю, як він мені цукерки приносив. Вона витерла стіл і випросталася. Ходім додому. Пом'янули і досить. Нема чого теревеніти. Мертвим потрібен спокій. Очаків скарбниця, яка зберігає свої скарби, не під секретними замками та чутливою сигналізацією, їх береже від людського ока значно надійніший захист, байдужість. Бо чого можна чекати від занедбаного провінційного містечка, де кури грабаються у пилюці просто в самому центрі, а кручі зяють воронками часів іще Кримської війни? Тут на вулицях ростуть вишні, абрикоси та горіхи, кидаючи під ноги відпочивальникам свої плоди як дарунок. А глина у провулках, які ніколи не бачили асфальту, утворює колії завбільшки із протитанкові рови. Проте якщо ти виріс у цьому місті, якщо власноруч викопав на городі шматок глиняного горщика чи люльку, якщо грався у кручах понад лиманом, що колись були частиною фортеці, якщо відчував під ногами турецькі підземні ходи, якими поточене місто, наче червиве яблуко, якщо вдихнув морське повітря, що ним колись дихали скіфи, греки, кримці та козаки, і глянув на кінбурську косу на обрії, ти отримав ключі від найбільших таємниць та скарбів міста» адже Очаків тільки здається вічним тихим курортом, найкращим для відпочинку з дітьми. Насправді, це була грізна фортеця, яку збудував іще Вітовт на зорендованій у кримців землі, щоб тримати під контролем Руське море. І саме з того часу усі, хто хотів вийти з Дніпра, мусили або домовлятися з Очаковим, або штурмувати та палити його. Кримські татари – козаки, турки, москалі, німці, румуни, кого тільки не бачила ця земля і хто тільки не плюндрував її. І кожен залишив тут щось від себе, ядро чи гудзик, фляжку чи гільзу, череп чи снаряд. Деякі знахідки, які траплялися дітям, були досить цінними, як, наприклад, скарб з турецьких срібних монет, а деякі досить Небезпечними, як нерозірвані снаряди, що могли скалічити чи вбити. І не тільки могли, а й робили це час від часу. Зростаючи в Очакові, ти знав, де колись стояли бастіони турецької фортеці і де ховаються залишки сучаснішої фортифікації, бетонні коробки дотів у лісосмузі, викупані у кручах артилерійські позиції, та величезний кількаповерховий підземний бункер – із бетонним капоніром для гармати та броньовою баштою, що на всі боки витріщалася кулеметними амбразурами. Після повернення з свинтеря вони пішли прогулятися, щоб розтрусити ситний сніданок на могилках і уникнути ще ситнішого обіду, який готувався на кухні. Настуня відмовилася від пропозиції приєднатися до прогулянки, а вона присиділася вдома і не хотіла навіть носа потикати на вулицю. Уляна ж із задоволенням водила чоловіка знайомими з дитинства стежками на пляж, де кожна піщинка пам'ятала її худе тіло, показувала рідну, зашарповану та обдерту школу, занедбаний парк, у якому колись зітхала, дитячий садочок, куди ходила зранку у супроводі бабусі, спостикаючись на ямах, та й врешті ті самі ями, бо вони ніде не ділися. Екскурсія швидко перейшла в історичне річище. І тут раптом ролі помінялися, адже Уляна, як коріна очаківська, могла показати усе в своєму місті, але пояснити не могла геть нічого. Ані про лінію Сталіна, крайньою точкою якого колись були очаківські доти, ані про те, чому місто від німців захищали зенітниці, яких давили танками, бо чоловіки завжди цікавилися історією, а останнім часом і поготів. Історія стала віднедавна популярною, як ніколи. А історія – це, передусім, війна. Може, саме тому чоловіки цікавляться історією, бо війна – це чоловічий винахід. Вони помилувалися скручі на уламки розбомбленого ще в минулому столітті портового пірсу, які продовжували затуляти судна від хвиль на легендарний острів Батарею Первомайський, колишню базу грізних радянських морських котиків, а тепер просто закинутий клапоть кам'янистого грунту посеред лиману. Сусідський дід Женя згадував, що коли місто здали німцям, на острові ще півроку залишався радянський гарнізон. Той ловив рибу. Міняв її у німців на харчі та навіть боєзапас, який у свою чергу витрачав на те, щоб обстрілювати рибальські човни, що виходили з міста, і таким чином зберігати за собою можливість монопольно ловити рибу, щоб знову міняти її на харчі та боєзапас. Героїчні подвиги захисників батарейного, так тоді називався Острів, були улюбленою темою вчителів історії – але дід Женя твердив, що героїчні подвиги відбувалися лише з приводу прибуття начальства з ревізією. Якщо приїздило німецьке начальство, то з аеропорту злітали бомбардувальники. Якщо радянське, з батарейного починали стріляти по місту. Адже генеральський ефект чинний в усіх арміях світу. Очаків просто розчинений у історії. Тут можна блукати годинами, що, власне, і робили Уляна зі Степаном, набиваючи собі ноги, зманіжені міським життям. Рідне місто, дитинство – це частинки тебе, від яких ніде да дітися. І, даруючи їх коханому, ти міцніше прив'язуєш себе до нього. А може й ні, але всі так роблять. Усі показують старі родинні альбоми, свої дитячі фото, у колисці, на пісочниці, ведуть звичною дорогою до школи, в якій тебе вже нема кому впізнати, до моря, яке давно належить не тобі. Це традиція, ритуал, а ритуали не виникають на порожньому місці. Находившись та нагулявшись аж до сутінок, вони повернулися додому, і тут таки були безжально всаджені за заставлений наїдками стіл на веранді з метою надолужити не тільки пропущений обід, але й другий сніданок, вечерю та підвечірок. «Якби я їла все, що мама готує, давно померла б від передозу», прошепотіла Уляна на вушку коханому. «А тобі доведеться, бо мамочка дорвалася». «А от ще бички смажені». І котлетки я приготувала, поки ви гуляли, немов підтвердила дончині слова мама Марія, з'являючись з кухні і ще з двома тарілками. Степан, який насправді був зовсім не від того, щоб добре попоїсти, дивлячись на це, лише зітхнув. Дякую. Дякую. Вони вечеряли на веранді, заплетені виноградною лозою. Кінець квітня вже розбудив бруньки на деревах, білі пелюстки злетіли за брикос, залишивши гілки Безсоромно голими, а цнотливі яблуні разом із квітками виконали оксамитне зелене листя. Проте винаграти ще не прокинувся його час мав надійти лише за кілька тижнів. Уляна посміхалася, спостерігаючи, як Степан все більше піддається Очаківській гостинності, і слухняно підставляє тарілку під чергову порцію місцевих делікатесів. Ви, рибку, їжте. Ви ж моряк? «Значить, маєте любити рибу». «Угу», – мугикав Степан з повним ротом. «От Уляся в дитинстві не любила рибки, і я їй завжди казала, «Їж, доню, ця рибка в голодні роки місто врятувала». «Мамо, я вже давно не дитина, і зараз не голодні роки. Ой, доню, ніхто не знає, що буде завтра». Степан звів брови. «А в голодні роки це 33-й?» «Так», – зраділа мама у вазі гостя. У нас сусідка була, то розповідала, як рибалки вночі підходили до берега та викидали з баркасів рибу, а люди собі збирали. А я думав, голод був тільки в селах. Мама похитала головою. Так і в селах теж. Вона казала, що, як люди піднялися, зібрали всіх комуністів та кинули в колодязь. Ну, ти ж пам'ятаєш пар колодязь біля повороту... На матросівку, запитала вона Вуляни, і не чекаючи на відповідь махнула рукою. Так отож зібрали усіх з району, кого впіймали. Ну, а тоді прийшли війська та закрили всі дороги. Тільки рибою і врятувалися. Пар колодязь Степан явно був здивований. Уляна кивнула. Його старі люди так називали, бо як партійних туди кинули, воду вже не брали. Я пам'ятаю тільки Горбочок на тому місці. «Вам ще картопельки покласти?» Мама помітила, що у гостя порожня тарілка і знову взялася за своє. «Мамо, ти загодуєш Степана до смерті?» «Не загодую. От іще компотику налью. І воно з компотиком усе втрамбується». «Дякую. Досить. І справді досить». Степан приречено підсунув до себе чергову тарілку повну наїдків. «Я завжди вважав, що південь – водчина комуністів. А у вас тут, виявляється, просто... «Бандерівці якісь. У нас, до речі, усі військові частини у 91 одразу присягнули Україні. Дарма ти іронізуєш. І бандерівці у нас теж є. Справжні. У Парутини їх привезли, коли виселяли з Західної». «Так», – підхопила пані Марія, – «пів села щомісяця їздило до міста у КГБ відмічатися». «А мама ваша теж з виселених?» «Та ні. Вона сама втекла». Тому й не відмічалася. Ми колись у селі під Бережанами жили, у баби Марти. Я вже великою була, її добре пам'ятаю. Марта Шагута. Це ж вашого батька, виходить, мама. А може і не батька? Хто знає, куди той Шагута подівся? Може, ваш батько той, третій? Той, що ти на цвинтарі згадувала, уточнила Уляна. А хіба я не розповідала? Для мами, як і для всіх жінок старшого покоління, Чоловік у хаті автоматично ставав центром уваги, тому усі свої слова вона адресувала Степанові, лише зрідка кидаючи погляди на дочку, щоб підтвердити якусь інформацію. Батька мого арештували до війни ще. І він з Казахстану писав, а потім із Красної армії ще кілька разів. Бо його ж забрали з документами Степана Шагути, і він писав бабі Марті, ніби своїй мамі. А насправді нам, справжній Степан, син тітки Марти, пішов до лісу, бо німці хотіли його забрати».